Микола, бо... бо моє рветься, встає і наближається швидко до неї. Анно, невже ж ти мене так... так ані крихітки не любиш? Анна, ні. Микола, і ніколи не любила? Анна, ні. Микола, і не можеш присилувати себе, щоб хоч жити зі мною по-давньому? Анна, ні, звішує голову, пропало вже. Микола відвертається. Га, витко божа воля така. «Господи, пощо що ти вивів мене з криміналу? Чому не дав мені там зігнити? Я думав, що нема гіршої муки над неволю. А як прийшли пани і сказали мені, «Миколо, ти вільний, бачимо твою невинність». Господи, то мені троха серце не трісло з великої утіхи. Я крил у Бога просив, щоб додому якнайскоріше залетіти. А тут застав таке. Таке, що й язик не повертається сказати. Таке, що неволя в криміналі проти того видається мені раєм, – ридає. І за се провину мені Господь так тяжко карає, чим я його образив, чим прогнівив. Анна, сить, Миколо, не плач, і на мене вини не звертай. Ти ж знаєш добре, що й моєї вини тут мало. Силою віддали мене за тебе. Доки сила б моя була, я була тобі вірною, хоч іншого любила, а тепер не стало моєї сили. Микола. «Так що ж нам робити? Як жити?» Анна. «Роби, що знаєш, що тобі сумління каже. Вбий мене, чи прожини мене, чи лиши мене при собі мені все одно». Микола. «Слухай, Анно, я тебе розумію. Я люблю тебе. Мені жаль тебе як власної душі. Я не хочу бути твоїм катом, бо знаю, що ти й без мене багато витерпіла. Тільки одно тебе прошу – вважай на людей». «Не на мене, нехай уже я так і буду нічим для тебе, але на людей, щоб люди з нас не сміялися». «Анна, хіба ж я їм забороню сміятися? Нехай сміються, коли їм смішно». «Микола, а все ж таки, не показуйся прилюдно. З ним. Не топчив болото моєї бідної голови, ані то вбий мене, щоб я не дивився на те». «Анна, це не від мене залежить, Миколо. Я тепер одного пана знаю. Його. Так, як досі знала тебе». Що він мені скаже, та й зроблю, а більше ні на що не оглядаюся. Ганьба – то ганьба, смерть – то смерть. З ним мені нічого не страшно, а ти роби, що знаєш». Микола хапається руками за голову. «Господи, господи, вона зовсім одуріла. Говорить, мов, у гарячці. Це він, проклятий, вдав їй якісь чари, якесь дання. Він її з розуму звів, щоб насміятися наді мною». Ходить по хаті з виразом важкого болю. Анна мотає далі. Ява четверта. Ті самі і жандарм. Жандарм входить. «Слава Богу, і здоров був, Миколо!» Микола понуро. «Здоров був, Михайле!» Жандарм, сміючись, б'є його долоною по плечі. «А прицінь хоч раз ти заговорив до мене, як до старого знайомого, Микола. Ліпше б нам було не знатися ніколи!» Жандарм. «Чому?» «Тьфу, Микола, як ти насовився! Немов би я тобі батька зарізав!» Микола. «Ти мені ще гірше зробив!» Жандарм. «Е, ти, дий, не плити, дурниці! От ліпше сідай тут!» Садить його сіломіць, кінець столу, кладе карабіни шапку на другім кінці стола, а відтак виймає з торби фляжку горілки. «Ади, з сеєю ворожкою ми порадимося, як у світі жити! Анно, а ну-но, найди нам який персток. Анна встає і ставить на стіл чарку, хліб і сир. Микола, спасибі тобі, я не п'ю. Жандарм, як то не п'єш? се ти видумуєш, Миколо? Нині тиждень пива, тепер не п'єш? Ну, се ти пусте, видумав. Наливає. На твоє здоров'я, Миколо. Є. А, бачиш, я сам п'ю. Наливає. На, випий і не журися. Вдар лихом об землю. Нехай мошкова кобила журиться, що велику голову має. Микола бере чарку. «Га, виджу, з тобою нема іншої ради». «Здохбись, Михайле!» «Є». Жандарм сміється. «Ха-ха-ха-ха! Здохбись! Гарно ти мені здоров'я жичиш!» ха, -ха, -ха, -ха. Сміхованець з тебе, Миколо, бігми, сміхованець!» Плеще його по плечах. Микола. «Що ж, Михайле, що кому належиться?» Жандарм. «Так ти думаєш, що мені належалось би здохнути?» Микола. «Думаю, що все було б ліпше і для мене, і для тебе, і для оцеї», – показує Нанну. На – «жандарм, і для оцеї».